Pista 22 Capitolul 16. Bănuiala Pe la clubul renașterea nu mai călcase de mult. Ilarie se fărea de cunoscuți și prieteni ca de ciumați. Avea impresia că se simte micșorat în preajma lor, că ei dețineau fără să-și dea seama o superioritate față de el și acest sentiment făcea să evite. În fiecare zi citea regulat ziarele. Se desfăta oarecum parcurgând coloane întregi care vorbeau de ancheta organelor judiciare pentru descoperirea ucigașului lui Zavideanu. Zâmbea malițios, aflând care sara acestuia e iminentă. Gazetare ăștia, băta tapa Au mai spus de zece ori. Nu-i crede nimeni. Odată se întâlni pe stradă cu colonelul dorde. Ce-i cu matare tăticule de nu te mai vezi nicăieri? Ți-ai să rână în cap și te-ai apucat să postești? Trebuie, nene colonele. Sunt foarte prins, crede -mă. Bine, bine, prins. Toți suntem prinsi, dar chiar așa? Nu știu cine mi-a spus că ai suspendat consultațiile particulare. Da, deocamdată. Mă prepar pentru examenul de primariat și am de furcă, nu glumă. De două ori te-am căutat pe acasă. Am auzit că-ți faci inițial de cape la București. Vorbe, nene colonele. Și apoi nu sunt minor. În orice caz, mai dă pe la noi. Nu trebuie să te izolezi așa. Lumea zice că te-ai cam strânti la cap de când cu cita de ciognire. Ilaria ridică din numeri. Hmm, s-ar putea. Nu te găduiesc. Dacă nu te găduiești, înseamnă că totul e în regulă. Înainte de a se despărți, doctorul le rugă. Fă-mi un serviciu. Vreau să contractez un împrumut la Banca Argeș și îmi trebuie un girant. Împrumut? mire colonelul. Păi cum? Ai topit banii câștigați la loterie?" Uite, răcia Naibi, uitase de chestiunea aceea. Născoci pe locomotivare." Cum să-i topesc? L-am împrumutat pe babacul să reintre în poziția casei noastre de la Merișani. A, ah, așa mai înțeleg. Credeam că... Ia, spune, de cât ai nevoie?" Vreo 40 de mii. Am deplătit unele datorii." Îți dădeam eu, dar n-am atâția bani." Bine, te girezi." Colonelul cunoștea pe directorul băncii, de altfel pe cine nu cunoștea, așa că formalitățile de împrumut se făcură la repezeală și mai gheru în suma. Era și timpul. Din cauza cheltuierilor excesive făcute în ultimul timp, leafa se dusese pe copcă și viitoarele două lefuri fuseseră răgajate. La Caransebeș, cercetările stagnau. După două săptămâni de muncă încordată, rezultatul era aproape nul. Fură interrogați oamenii de serviciu, impiegați, în fine tot personalul stațiilor Pietroasă și Caransebeș, care luaseră parte la opera de salvare. De asemenea, fură cercetați sanitari și auxiliarii spitalelor, asigurărilor și primăriei, chiar soldații companiei de căi ferate veniți ceva mai târziu în ajutor. Nici vardiște și comisarii care procedaseră la identificarea cadavrelor nu erau scutiți de o discretă suspiciune. În zadar, nu se descoperea nimic, absolut nimic. Atunci, cercetările pornire pe altă pistă. Se presupunea că mușierul a fost asasinat și jefuit de un tovarăș de drum, care probabil aflase că deține asupra o importantă sumă de bani. Dar cum aveau să dea de urma misteriosului asasin? Nu se putut stabili cu precizie nici măcar atâta lucru. Se știa numai că fusese într-un vagon de clasa I, judecând de după biletul găsit în pormăneu. Instrucția orbecă ia în întuneric, sărind dintr-o ipoteză în alta Criminalul, chiar dacă ar fi lăsat urme, trecuse destul timp ca ele să dispară, ca și cum nici n-ar fi fost Vagoanele strivite fuseseră ridicate, linia deblocată Oricine dește de a descoperi pe făptaș începea să se cladine Numai întâmplarea rămăsese singurul factor în stare să deslege enigma. Șerban Voinea, cumnatul victimei, ținut mereu în curent cu mersul la judiciare, pierduse și el speranța de a pune mâna pe jumătate de milion pierdute. Cu cât trecea timpul, banii aceia se irosau, poate nu mai rămânea nimic din ei. Din pricina asta se închisese și mai mult în sine decât era înainte. Venea rade ori pe la club și, cufundat într-un fotoliu din salonul cel mic, fuma țigară după țigară privind în gol. Sub masca lui de bronz clocotea o ciudă tot mai amară care nu i dădea de răgaz să răsufle. Trebuia să se miște mai mult, să nu aștepte, cum făcuse până acum. Altfel nu era chip să reintre în posesia banilor, dacă ormai fi fiind. În cască se descoperea și ucigașul, cu atât mai bine. Se gândise să instituie un premiu de 50.000 de lei celui care va denunța pe asasin, sau măcar va furniza poliției unele indicii pentru prinderea lui. Când să treacă la faptă, renunță de teamă să nu piardă și această sumă. Auzi vorbindu-se prin oraș că noul medic șef de la spitalul comunal fusese în acceleratul cu prigina și scăpase teafăr. Își făcu hotela. Nu cumva, din întâmplare, cunoscuse doctorul pe Matei. Sau poate l-a fi cunoscut dinainte, deși de asta habar n-avea. Nu i-ar putea da vreo lămurire în legătură cu crima? Îl căute la club în câteva rânduri. Știa că vine uneori. Nu-l găsi. Se vede că nu mai călca pe acolo. Nici la bodega, ciortos, să nu-l întâlni. Nu-i rămânea decât să-l caute la spital sau să se ducă la el acasă. Așadar, să-i facă o vizită într-adins ca să obțină aceste informații. Hm. Nu-i prea potrivit. Dacă doctorul susceptibil, s-ar fi considerat jignit, crezând că la mijloc e vorba de o bănuială. Șerban trebuia să lucreze cu multă dibăcie. Nu, cel mai cuminte lucru ar fi să le întrebe așa, întreagă, dacă nu cumva cunoscuse pe Matei. Sau mai bine să roage pe un prieten comun să cape de dezlușirile de care avea nevoie. Da, un prieten ar sfârși mai lesne treaba și fără a da naștere la suspițiuni. Se gândi la judele Kaminsky care îl cunoștea pe Ilarie. Acesta îi făgăduie, bineînțeles, și chiar în seara aceea se abătut pe la maghiero. El găsi lungit pe divan. Un or gros de fum îi muia contururile, estompându-le. Toate lucrurile din odaie arătau șterse, de parcă erau acoperite de o pânză de astă de ceață. Domnule doctor, în numele legii te arestez!" strigă Kaminski din prag cu o voce groasă. Ești învinuit că în accidentul de la Pietroasa ai ucis pe moșirul zavideanu. Ilarie holbă ochii, încremenind locul de uimire. Nu îi să scoată o vorbă măcar, de parcă îi se case subit graiul. Oh, strașnică tras, trasmonșer, cred că ți-a plăcut, nu? Apoi reluă serios. Ia te uite în oglindă, îți vei da numai decât seama ce mutră de culpabil ai. Dumnezeule, cum se pierd oamenii de treabă? Criminalii te înfruntă, strigă, se apără, se revoltă. Ei crede cele mai neprihănite ființe. Magher nu-și venea încă în fire. Totuși mustră pe judecător. În orice caz de glume, de asta nu se fac. Te-ai supărat? Atunci îmi pare rău că n am mers mai departe. Nu, nu m-am putut însă abține să nu râd. Da, știi că e bună, râțe deodată doctorul. Dar să opri numai decât încurcat oarecum. Nu o că am băgasei pe mânecă." A, dracului păcăleală!" Dar ce e fumăria asta, doctore? Deschide fereastra că te asfisiezi." Las-o încolo, nu te mai obosi." Kaminski nu-l ascultă și-o deschise larg. Ce-i cu dumneata? De ce nu te mai vezi nicăieri?" Ai ajuns un adevărat mizantrop." Ori te pomenești că nu te ai revenit de când cu pocinogul acela." Ai auzit cum s-a prăpădit bietul videnu? Hilari înclină capul afirmativ fără să scoată un cuvânt. Admirabil om, continuă Judele, l-ai cunoscut, nu-i așa? Magheru i-a răspuns scurt. Nu. Nu? Îl privi Caminschi scrutător. Păcat, n-ai avut de sigur ocazia. Înainte de a aplica, Judele adăugă. Parchetul tribunalului Căransebeș lucrează intens să facă lumină în această afacere. După mine, slabă nădejde. Nu vor pune mâna pe asasin, cum nu sunt eu mitropolit. Crezi, dumneata, că nu-l vor descoperi niciodată? Întrebă Ilarie cu vocea spartă, ridicând capul într-o înviorare de nădejde. Sunt împrejurări când orice urmă dispare și atunci instrucția trebuie să lucreze în întuneric. Dacă cerul îi trimite un denunț, atunci totul e în regulă. Dacă nu se ivește nimic, aleluia! După ce se despărțire, judele comunica lui Voinea rezultatul întrevederii. Apoi spuse: Doctorul mi se pare că nu-i prea în la cap. Moșierul ridică ridica din numeri. Îi mai rămânea încă o nădejde. Olarian. Știa că profesorul plecase împreună cu cumnatul său. Calătoriseră împreună în același compartiment, până la Piatra de desigur. Acolo Olarian schimbase trenul. Nu cumva lul putea să-i spună cine rămăsese în compania lui Matei. Nu punea prea mare temei pe informațiile ce aștepta de la Olarian. Dar de ce să nu încerce la urma urmei tot ceea ce se putea încerca? Ce avea de pierdut? Cine știe, tocmai unde nu te aștepți, de acolo are surpriza. Îi trebuia puțină răbdare. Profesorul trebuia să se întoarcă de la Calimănești peste o săptămână sau zece zile. În acest timp, dincolo la Caransebeș, ancheta bătea pasul pe loc. Judecătorul de instrucție, prea zelos, operă două arestări, dar după câteva zile de cercetări asidue, nevinovăția oamenilor ieși la iveală ca un de lemnul deasupra apei. Afacerea Zăvideanu zorea cu pașare pezi spre clasare. Chiar a doua zi, după sosire, Olarian se pomeni cu voine. Profesorul nu se aștepta deloc la o asemenea vizită. Servitoarea pofti pe musafir în salonaș. El s-a așezat tăcut pe un fotoliu. Pironii ochii în podele fără a scodi interiorul împodobit numai cu scoarțe și bibelouri, parcă ar fi fost un budoar de demimonden. Domnul vă rog să-l scuzați în mai câteva clipe. Olarian își făcea toaleta fără grabă. Se bărbieri, se pudră, își părul Apoi parfumă hainele zebovind îndelung în oglindă. Nu înțelegea să se înfățișeze Altfel musafirilor săi Bună ziua, domnule Voine Șerban, corect, se ridică în picioare Și îl cântări cu privirile din capul în picioare Îi strânse puternic mâna Fără să scoată o vorbă Am aflat de nenorocirea care te-a lovit Spuse profesorul Îți mărturisesc că m a impresionat adânc Cine ar fi crezut că la patru ceasuri, după ce mai despărțisem de bietul Matei, are să se întâmple ceea ce s-a întâmplat? Viața omului atârnă de un fir de ață. Viața nu i-a luat-o Dumnezeu, ci oamenii, grav moșierul. Vorbele lui răsunea răstraniu, parcă le-ar fi șoptit o voce din fundul pământului. Da, știu, a fost omorât și jefuit. Șerbană nu răspunse. Privea în pământ cu încordare... Muncind un gând. Cu toate astea, urmă profesorul, așa a fost să fie. Doctorul Magheru, cum a scăpat? Erau doar în același compartiment. Voi ne să trăsărit de un fior. Cum? Maghieru se găsea în același compartiment cu Matei? Olarian încerca o frică murită. Poate din pricina întrebării prea brutale sau a privirilor moșierului care îl spintecau. Zici că și Șerban țintuindu-l adânc. Da, eram împreună, la Arian. Noi trei, adică eu, cumnatul limitale și doctorul. Doctorul cunoștea pe Matei? Nu, eu i-am prezentat unul la altuia. Îți aduci bine aminte? Crește doar n-au trecut de atunci ani de zile. Altcineva n-a mai venit în compartimentul vostru, Ba de, la Slatina s-a urcat un tânăr cu care am vrut să aleg o conversație, dar n-am reușit. Se retresese la geam și citea. Citea și fuma într-una. Avea în el ceva suspect. Suspect, știu eu. A, când a intrat ne-a oferit galant țigări. Dar l-am refuzat. asta e tot? Profesorul îl înclină capul. Da. Făcu nemulțumit, Șerban. Cam ce vârstă avea pasagerul? Să zic, 28-30 de ani. Și semnalmentele? În alt, subțirelă, brunet, ochi mari. Să mă omor, nu mi-amintesc ce culoare. Mm. Sprâncenele groase ca degetul ăsta mic. Unde mergea? Habar n-am. Nici noi nu l-am întrebat și nici el n a spus. Da, da, da. Se-i scă tăcere la capătul o ulariană reluă. Stau și mă gândesc și, gândindu-me, mă cutremur de soarta omului. Parcă a fost un făcut. Tocmai vorbeam despre hoțile care se întâmplă prin trenuri. Raposatul, am speriat într-o clipă de sinceritate, am destăinuit care asupra lui o jumătate de milion. Vreau să cumpăr un stabiliment de băi la buziaș, spunea el. Eu de colo, păzește-te bine cu anematei, să nu ți-i șterpelească vreo mână lungă. Nu prea e prudent să umbli la mata cu atâția bani. Și vezi, dumneata, soarta n-a vrut să lăcroțe. Mai vorbire de una, de alta, de lucruri neînsemnate. Olarian se apucă să înșire pe cine întâlnise la Călimanești, că mai bine acolo ar fi pus mâna pe o vilă. Văzuse una de vânzare tot așa de frumoasă ca a doctorului Stepleanu. Șerban nu-l mai asculta. Gândurile zburau aiurea fără să le poată ține în frâu. Cu tot cumpătului simțea nevoia să plece. Dascălul cu palavrele lui, îl plexisea. Când acesta, ostenind, făcuse o mică pauză, voi bine crescut, profită de împrejurare, se ridică și, și lua rămas bun. Credeam că voi afla de la dumneavoastră ceva nou. Nădejde, de asta m-am împins să-ți facă vizita de față. Din nefericire, lucrurile rămân tot în stadiul în care se găsesc. Bună ziua, domnule profesor! Ajuns acasă, șarban trec în camera lui și se închise acolo. Părea oarecum schimbat la față. Așadar, doctorul Magherum. Clătoris în același compartiment cu Matei. Scăpase teafăr Om sărac, fără alte venituri decât leafa. Cine știe, poate lispitise. A, ah, nu, nu. Prinse să se îndoiască. Tocmai un medic să ucide în asemenea împrejurări. Când instinctul lui profesional trebuie să-l îndemne să salveze viața tovarilor săi de drum. De necrezut. În acele clipe de groază, fiecare caută să-și scape viața. Atunci, cine se poate gândi la jaf în afara de telharii de meserie? Un om cult ca doctorul Magheru e cu putință să se fie coborât în mijlocul ucigașilor de rând? Și totuși, de ce doctorul Magheru spuseseră lui Kaminski că n-a cunoscut pe comnatul său? Ce prigina ascunsă, căci trebuia să fi fost una la mijloc, îl împinsese să facă o astfel de mărturisire mincinoasă. Toate aparențele erau împotrivă. Cunoștea pe moșier, călătorise cu el. Poate că Matei, mai știe, îi destăinuise și lui mai târziu după plecarea profesorului, care asupra-i o sumă însemnată și, în sfârșit, luase parte la accident. Să fie el ucigașul? Nu pot hotărâ nimic cu limpezime. Ar fi, într-adevăr, urme de vinovăție, dar pot ele să-și în picioare? Să zicem, îl denunț. Cum voi dovedi culpa? El, foarte natural, are să tăgăduiască până în pânzele albe. Nu există probă, corp de licht, nimic. Voi izbuti să smulg împotriva o sentință de condamnare întemeiată numai pe simple bănuiel? La urma urmei, Cine le împiedică să declare că, între timp, nu se urcaseră și alți pasageri în compartimentul cu pricina, în afară de slătinean pe care nu-l cunoștea? Și e posibil chiar să se fi urcat. În cazul ăsta, criminalul trebuia căutați printre ei toți. Cine erau acei călători? Unde puteau fi găsiți? Iată cum lucrurile apucând pe calea aceasta ajungeau iarăși într-un punct mort. Voina se ferea să strânească atâta zarvă mai ales pentru a face un rezultat îndoielnic. O astfel de învinuire fățișă, zdrobitoare prin greutatea ei, n-ar rămâne fără urmă dacă, de pildă, doctorul ar scăpa cu fața curată. Ele se vor răsfrânge de bună seama asupra acuzatorului. Ei vor-și stima de care se bucura ca și situația. Un proces de calomnie ar fi fost de neînlăturat. Era doar vorba de grave injurii la adresa unui om. Cumpănit, fostul procuror ținea să înlăture orice neplăceri. Nu făcea un pas fără să știi locul unde punea piciorul. Trebuia să chipzească îndelung, să prevadă totul și apoi să treacă la faptă. Cu toate astea se poate foarte bine ca magherul să fie nevinovat. S-au mai văzut cazuri când oameni inocenți au avut de îndurat a justiției, pentru că aparențele erau împotriva lor. Câți din aceștia n-au fost chiar osândiți. Câți ne-au zăcut ani întregi prin închisori. Tot așa și cu doctorul. Mărturisise că n-a cunoscut pe Matei și că n-a călătorit cu el. Iși, numai departe Kaminski, precum și alții, vorbeau că mai s-ar fi scrântit la cap. În cazul ăsta, trebuie să ne mirăm că doctorul spunea că nu cunoștea pe Matei. Într-adevăr, descoperirea lui Voina cerea răbdare ca să poată fi valorificată. Răbdare multă și tact. Cine îl la urma urmei? Dacă Ilarie era asasinul, nu va scăpa niciun caz din ghearele justiției. Moșierul gândea așa. Am să-l cercetez pe îndelete. Voi afla ce a făcut după ciognire. Cum trăiește? Ce venituri are? Îi voi scormoni trecutul, viața de toate zilele. Dacă e în posesia unei averne muncite se va arunca în cheltuieli Va trăi pe picior larg Va risipi în dreapta și în stânga ca un abab E un indice bun Dacă i-aș face o percheziție acasă, în lipsă Poate pun mâna pe ceva compromițător N-ar fi rea ideea Dar cum să pătrund acolo? În ce calitate? Nici deci, măcar nu-l cunosc personal Trebuie să Îi veni să o idee strașnică în minte iar el ridicase de la banca Argeșului suma de 600 de mii lei. Pentru a face față unor plăți urgente, reținuse 100.000, de mii, iar restul de 500 de mii îi încredințase cumnatului său ca să cumpere stabilimentul acela blestemat. Bancnotele erau noi nouțe în serie. Acest fapt îl remarcase chiar la ghișeul băncii, întrucât era scutit de a număra atâtea hârtii. Înviorată de nădejde, alergă la birou, deschise casa de bani. Din pachetul de 100 de mii, nu cheltuise mai mult de trei sferturi. Drumul la în înmormântarea și alte plăți marunte. Luă hârtie și creion. Prima bancnotă din cele 24 rămase purta numărul 0995, seria 296. Urmau așa mai departe, crescând. Hârtile din vesta cumnatului său aveau așadar numere în continuare. Bun. Ultima bancnotă trebuie că a purtat numărul 11. 1-9, seria 2-9-6 Dacă va obține de la Magheru, indiferent prin ce mijloace o bacnotă având de numărul între 0119 și 1119, seria 2-9-6 s-a isprăvit cu el. E neîndoielnic asasinul. Dovada e drobitoare ca însă și evidența. Prins cu mâța însa că nu-i mai rămâne decât să recunoască deschis. Până una alta trebuie să-i fac cunoștința cât mai repede. Am pierdut timp prețios Dar uite, ideile nu vin la comandă Intrând în legătură cu el, nu se poate să nu-mi în capcană Adică să nu se atingă de banii jefuiți În caz că n-ar avea nevoie de ei, presupunând că salariul de medic îi ajunge Am să-l împing la cheltuieli mari De pildă, îi voi propune să cumpere un corp de case Avea una pe bulevardul Gării cu o sumă de rizorie ca să nu scape chilipirul din mână, doctorul se va grăbi să încheie tranzacția. Ori la efectuarea plății, e imposibil să nu folosească o parte din banii furați. Atât îi trebuia lui bani Voine. Asta aștepta. Numai decât să așeze la birou și așternă procurorul din Caransebe și o scrisoare în care indică serile și numerele bagnotelor dispărute. Isteț, fostul magistrat, căuta să fie acoperit în vederea cercetărilor pe care de dată își propusese să le ducă până la capăt cu orice sacrificiu. Cum ar fi dovedit autorităților că o bagnotă prinsă de la magheru era într-adevăr dintre cele predate cumnatului său? Iată, domnilor!" se adresăm o moșierul unei mulțimi imaginare. Am aici copiii trimisă procurorului la data cutare. De unde puteam să prevăd eu atunci că bagnota de față va purta un număr notat de mine?" Adică un număr compromisător. Dar doctorul a fost în trenul accidentat. A călătorit cu victima în același vagon, chiar în același compartiment. Asta tot coincidență se cheamă? Nu, domnilor, el e asasinul. Nu mai poate tăgădui. Trebuie să mărturisească. Când se întoarce acasă, soția sa Elena îl întâmpină de la ușă. Arăta îngrijorată. Șerbane, Marilena e bolnavă. Ce are? închipuiește febră tifoidă Ce spui? De unde știi? Am trimis după doctorul Preda A văzut-o adineauri Avea de ieri temperatură și nu spune nimic Năroc că Henrieta a observat la timp Voinea urmată de nevastă sa Coborâ la etaj și o vadă Într-o cameră cu perețe alb Ca de spital și mobile tot albă zăcea o față întinsă pe spate Cu capul sprijinit pe câteva perne Ce ai tu, drăguță? O întrebă unchiul Șerban apropiindu-se N-am nimic O răspunse capul de păpușă cu obreaje în cinci de febră Mi-a spune, ce te doare? Nimic, las-mă în pace Elena șopti la urechea soțului Sărăcuță, e nervoasă, nu-i mai vorbi Șerban nu ascultă O fată de 17 ani nervoasă Mai degrabă răzgâiată și poate chiar rea De ce s-a spus doctorul? Te rog, unchiule, să nu-l mai chem. Nu pot să-l sufăr." De ce, fetițo? Miroase. Înțelegi tu? Miroase urât." Bine, să aducem pe altcineva." Nu vreau pe nimeni. Sunt sătulă de doctor și doctorii." Ce era de făcut cu fata asta atât de sensibilă și capricioasă?" Șerban voinea cu Elena să retrasă într-un colț să se sfătuiască. Draga mea, nu trebuie să cedăm capricilor ei." Știu, șerbane." Uneori, Marilena mă scoate din sărite. Îmi vine să. Deși e nepoata mea. Lui Voina i s un gând bun, rude cu preocupările actuale. Sunt de părere să aducem pe doctorul Maiheru. Ce zici? N-am auzit de el. Cine e? Un om medic la Spitalul Comunal. E bun? Ce specialitate are? Probabil internist, nu știu precis. Numai să-l accepte domnișoara noastră. Nu să aibă încotro. Bine, dacă vrei, trimite după el să vină. De fapt, pe moșier nu-l interesa boala Marilenei. El dorea în principal să se apropie de Magheru, să facă legătura cu el în vederea cercetărilor ce avea de gând să întreprinde. Așa că, după amiază, Ilarie Magheru se pomeni cu șoferul lui Voina, care îi înmână o scrisoare cu câteva rânduri. Cine-i bolnav? Șoferul îi a făcut semn cu mâna să se uite în scrisoare. Doctorul înțeles că era mut și nu-l mai descusu. Se urcă în mașină și peste câteva minute suna la ușa moșierului. Fui introdus în salon unde îl așteptau soții voine. Domnule doctor, te-am văzut în două rânduri la club și, mai cu seamă, am auzit vorbindu-se despre dumneata la modul superlativ." Îi spuse anfitrionul, strângându-i mâna. După care se adresează soției. Draga mea, dăm voie să-ți prezint pe doctorul Maghieru. Ilarie sărute curtenitor mâna doamnei Voinea. Ce tânăr distins, gândi femeia după examenul sumar al privirilor la care îl supuse din primele clipe. Unde este bolnava? Soții Voinea îl în curent cu câteva antecedente. Fata aducea o viață singuratică în compania guvernantei, ocupându-se în special cu muzica, pentru care nu o pasiune deosebită. De ieri avea febră. Parada medicul curant fusese izgonit. Pacienta nu-l putea suferi din motive fără importanță. De la un timp devenise foarte nervoasă. Sugerarea doctorului s-o vede în prezența doamnei Oriet. Când maghierul pătrunse în cameră albă, un glas subțire îi țiuie în urechi. Je n'ai pas besoin de médecin. Je vous en prie. épargnez moi Un peu de musique me ferait du bien." Henriette, juie ma calcășos. De Chopin, vă le vă? Ilarie, prevenit, auzind ce cele spuse, fără să scoată o vorbă, s-a așezat înaintea pianului și încep un vers din postumele lui Chopin. Traducerea textului Nu-mi trebuie, doctor. Te rog, scutește-mă. Puțină muzică mi-ar face bine. Ariet, cântăm ceva. Dacă vrei, din Chopin. Bolnava ascultă domolită, apoi furată de muzica nostalgică, izvorâtă din marea cutie, unde parcă se ascundea toată seta de viață după care tânjise compozitorul. Ilarie mai execută și celelalte valsuri postume. Când se apropie de bolnavă, ochii ei îi un lagrin. lacrimi. Plânge, domnișoară? făcuie surprins. De ce? Mă doare, șopă. Dar durerea asta n-așa, nu vrea deloc să-mi treacă. Nu face atât de bine. Cum dilată muzica asta sensibilitatea unor ființe? E o doctorie miraculoasă pentru suflet, gândi mai gheru. Apoi, apropiindu-se de pacientă, o întrebă sturezând larg. Dragă domnișoară, acum, după ce am pus la cale durerile sufletești, să vedem ce e cu celelalte dureri. Zâmbi și fata, părea că îi plăcuse această introducere în medicină. – Sunteți cu adevărat medic? – Da, medic și pianist. Primul vindecă bolile trupești, al doilea pe cele suprătește. Îmi dai voie să te examinez? Fata zâmbi mai tare. Pe fața ei răsărise soarele. Înclina adânc din cap. – Da, desigur. Se uita la el, bucuroasă și mirată. Nu era de crezut ca un doctor să fie atât de frumos și tânăr ca Chopin. În închipuirea ei, medicii erau bătrâni, cu barbă, ca o de preda sau alția și jderea, cum văzuse la Paris și la Berlin Ilario o întrebă de când nu se simte bine, dacă are temperatură Nu cumva simte dureri în pântece? Fata răspundea încet, ocolindu-i stânjănită privirile De mâna Marilena se codui puțin, apoi o scoase și o de sub pătră și o întinse albă și caldă Doctorul Olo întrea lui, bijuterie, nu alta, îi cerțea pulsul. 126 bătăi pe minut. Puse termometrul 38 și 2 linii. Clătine din cap. Ai iurează? întrebă pe Oriet. Un da, uneori. Acum te rog, domnișoară Marilena, să desfacem puțin cuvertura. Ah, nu, nu, se împotrivia. Doamne, ești o fată frumoasă și inteligentă Nu trebuie să te jenezi de medici Scumpa mea, domnul doctor îți vrea binele Interveni și guvernanta Nu pot Mi-e rușine Să-i în bolnava Atunci nu-ți mai cânt nimic Neînțelesem că ai să mă ascolți oh, Dieu, ce mă fac? Se ea pierdută, luptând cu sine Dar numai puțin Aici Atât și nimic mai mult Cu mii de ezitări și de o bucată din piept Părând că se rupe ceva din ea arătând i goliciunea Numai decât doctorul observă pe piele pete roșii din loc în loc O palpă peste așternut Altfel nici nu era cu putință în regiunea abdominală Te doare aici când apăs? Puțin Dar aici? Da Și aici? Doare Exact Fosa iliacă dreaptă S-a doctorul De plin luminat asupra diagnosticului Recomandă bolnavii repaus complet Nu avea voie să se alimenteze Decât cu lapte, ceai, ortizane Din când în când Se va face gargară cu clorată de potasiu Sau apă oxigenată Ochii trebuie de asemenea îngrijiți bine Comprese cât de dese Muiat în acid boric Scrise o rețetă și o de Arietei. Apoi se adresă fetei. Veți ce repede a mers? Ne-am speriat degeaba. Da, așa e. Acum îmi gântați? Firește că da. Mă țin de promisiune. Drept să-ți spună îmi place și pianul. Are o sonoritate care pur și simplu mă farmecă. E plea el. Am observat. Astfel, odea albă frămătă aproape două ore în prezența nevăzută a lui Chopin, Debussy, Beethoven și Mozart. Mâine veniți, domnule pianist. Doctor, rectifică Ilarie, sigur că am să viu ca să văd cum îți merge. Fata bătot din palme. Ce bine îmi pare, ce bine îmi pare. Soții voi ne-au uitat sără de medic. Când el reveni să le aducă rezultatul, pluteau în mirare. Un examen chiar atât de minuțios? Și domnișoara cum s-a comportat? Foarte bine. Ciudat. Ce ați găsit? Are febră tifoidă. Nu trebuie să vă îngrijorați. E o formă ușoară. Voi îngriji de aproape pe fica dumneavoastră în evoluția bolii. Țin foarte mult ca prescripțiile mele să fie respectate întocmai. Spunând acestea, Ilarie salută pe soții voine și se retrase. Ciudat, își zise moșierul. Tânărul ăsta îmi face impresie bună. Să fie el un criminal de rând? Ză, nu știi ce să mai crezi. Mai era veni regulată zilele următoare. Boala Marilene evolua fără complicații. Poșghița de gheață dintre paciente și medic se topise pe nesimțite, mai ales datorită muzicii. Îi gândea câte o oră două, respectindu-i preferințele, în special Chopin, pe cât era cu putință. Dar, domnișoară, aș vrea să te aud și pe dumneata Și te rog să te dai jos din bat. Când mă fac bine de tot, vă când ce doriți Dumneavoastră mă acompaniați, nu-i așa? Sunt soprană, dar vocea mea... Da? N-am știut Sunt nerăbdător să te aud Felicitările mele, domnișoară Marilena Vă spun un secret Adevăratul meu nume e Marlen Marlen? Auzind acest cuvânt de doctorul înlemni, numele iubitei moartea în viase brusc, Vă să zic că și pe această fată bolnavă o chema la fel Toți îmi spun, Marilena, numai persoanele preferate mă strigă cu numele meu preferat O, e vorba așadar de un regim de favoare Fata confirmă înclinând capul cu un surâs tainic în colțul gorii Mulțumesc, domnișoare Marlen. După o vizită din acestea, Magheru fu poftit în sufragerie. Acolo l-aștepta Șerban Voine. După ce tratăm safirul cu un otonel excelent, se interesă cum mai merge bala Marilenei, după care, schimbând vorba-i propuse. Domnule doctor, nu cumva ești amator să cumperi un corp de case? Chilipir, nu alta? Ah, nu, scutură capul Ilarie. N-am posibilități bănești. Ascultă-mă, nu scăpa prilejul. Rău faci. Casele sunt pe bulevardul Gării la numărul patru. Șase camere, două antreuri, bucătărie plus dependințe. Costă numai 35.000 de mii de lei. Ce zici? Oferta e ispititoare, dar nu-i pentru mine. Nu dispun de o astfel de sumă. Șarbană nu se dădubătut. De ce nu faci un împrumut?" Aș accepta să-mi plătește jumătate din sumă în 2-3 ani, în rate trimestriale. Nu cred că eu o treabă să cumpăr casa cu banii împrumutați. De altfel, am deja o datorie la banca Arceșului. Da? Făcut voi, ne surprins. Mai de mult sau? Destul de proaspătă. Am avut unele cheltuieli neprevăzute și... În definitiv, de ce ții numai decât să devin proprietar? Mai cu seamă că nu sunt hotărât să mă stabilizez aici. Mă bați gânduri mai îndrăznețe. Iartă-mă, te rog, n-am știut. desigur că în asemenea situație e lipsit de rațiune să cumperi mobilul. Voi am să-l vând un om de treabă, atâta tot. Ilarie sură roșind ca un copil. <laughs> Îți mulțumesc, domnule voine. Mă măgulește părerea dumii După plecarea doctorului, emoșierul cazul pe gânduri. Se putea una ca asta? Atunci nu doctorul era criminalul Bănuia la care îl frământase atât de crânceni Că de abaltă lipsită de temei Altfel, magierul ar fi picat la esne în cursă. Un asasin care dispune de o jumătate de milion Nu se împrumută la bancă Pentru a face față unor cheltuieli ocazionale. Nu, nu S-a înșelat în privința medicului De câte ori aparențele nu ne duc pe drumuri greșite După un timp întoarse judecata dacă doctorul, prudent din cala afară, se ferește să se arate cu stare Dacă știi că el, văinea, e cumnatul victimei și știe fără doar și poate A avut timp să afle și ia cele mai strașnice măsuri de precauțiune ca să se pune la adăpostul oricărei bănuieli fără îndoială voine a făcut o imprudență Chiar el, cum lui Matei Zăvideanu, se să-i vândă casa Chilipir, adică tocmai personajul de care Magheru se păzea ca dracul de tămăie. Această încercare trebuia să facă o persoană neutră pentru a nu trezi nici cea mai mică suspiciune din parte. Nu capitulezi la cea din tisăgeată frântă. Lupta se câștigă cu ultima victorie. Îl voi supraveghea mai departe. Dacă e vinovat, are să-și dea în petic, așa cum și-a dat față de Kaminski. Mă rog, pentru ce a negat că l-a cunoscut pe Matei? Pentru ce? Într-o dimineață, când știa că maghiarul e la spital, se duse să-i facă o vizită acasă. Doamna Albu spuse că doctorul a telefonat că se întoarce peste un sfert de oră. Un sfert de oră nu-i prea mult. Aș putea să-l aștept? De ce nu? Îl introduse în cabinet. Proprietărea se -a vrând să-i ține de urât, se așeză și ea. Vă rog, doamna Albu, nu vă deranjați din cauza mea. Am destul timp să citesc ziarul. Rămas singur, așa cum voia, voi ceea ce prin lucrurile și corespondența aflată pe birou. O ilustrată fotografie îi atrasă atenția. Un bust de femeie cu părul tuns, umer și pieptul gol. O legătură sentimentală? așa zise. Întorcând-o pe dos, citi. Cele mai bune gânduri de la Magda, San Francisco. Prințesa îndepărtată. Îi venise în minte un titlu de piesă. Mai de după este o fotografie totul de mărimea unei cărți poștale. O negresă cu pulpele goale rezent cu un șir de margaritare în gură. Text scurt. Amon Amur, Ioku. Mogador, București. Ei, de omul ăsta are relații continentale. Încercă să desfac un sertar lateral, apoi altul. Sertarul din mijloc era deschis. Că o liniștit fără teamă. Ar fi zărit prin fereastră pe doamna Albu dacă se întorcea. Nu găsi nimic compromițător. N-a fost zadat Nicol stenala, Tot am dat peste aceste indicii sentimentale care nu se știe ce pot aduce. Ca să motiveze vizita față de magheru, lăsă un plic dinainte pregătit cu 2000 de lei în contul onorarului datorat pentru îngrijirea nepoatei sale. Doctorul credea parățe că Marilena-i fică sa spuse o dată, vorbind de ea, domnișoara Voinea Lasă-l să creadă în continuare Plecă fără să-l mai aștepte De altfel, la ce bun, își îndeplinise scopul În timp ce se îndrepta spre casă, Șerban Voinea gândi Probabil cu femeile risipește banii Asta n-ar fi nimic Tinea aș să se găsesc pe toate drumurile Dar îi cunoști câte parale fac de la prima vedere Cu maghiară se schimbă lucrurile ai crede că e cel mai serios băiat din lume. Conduita lui se axează pe linia celei mai stricte moralități. Hotărât își partă ireproșabil, masca. În dreptul bodegii, Ciortus se întâlni cu colonelul Dordea. Intrara amândoi să ia un aperitiv. Ia ascultă mai Napolioane, știu că-l cunoști bine pe doctorajul Maghieru. Ce părere ai despre el? Un băiat excelent, care-și ține viitorul în brațe. Lasă viitorul, mă refer la prezent. Doresc să spun că prezentul nu stă prea bine. E ceva la mijloc. O criză sau, în sfârșit, o sincopă. Te iei după un fapt precis sau presupui cai vers pe pereți? Nu, ticăle vorbim pe concret. Păi să vezi, săptămâna trecută m-a pus să girez Avea nevoie de niște bani. Ei și, ori, acum trei săptămâni, adică după nenorocirea aia cu trenurile, știu că a câștigat peste 100.000 de mii la loterie. Mi-a servit o poveste că ar fi dat banii lui Taiga să -o, o creadă el. Cred că îi pește cu prostituatele. Aș, e serios. Nu poate fi vorba de așa ceva. Pentru el, pui mâna în foc. Nu o pune că te frigi, Șerban Șărban, nu se la București pentru interesele firmei, se abătă pe la Mogador, dar nu a avut noroc să dea cu ochii de negreza din fotografie. Plecase de câteva zile în Ungaria. Vorbi, în schimb, cu chelnerul Flora, de la care nu află lucruri compromisătoare despre doctor. Așa încât, până la urmă, se întoarce fără niciun rezultat, socotind de, de complet completeșoată. În schimb, voina era oarecum edificat. Până când n-am o dovadă, nu pot să întreprind nimic. Totuși, ideea cu numerele bancnotelor e ingenioasă, nu trebuie părăsită. Dacă maghiarul nu fusese ispitit de propunerea cu vânzarea casei, faptul în sine nu prezenta prea multă importanță. O săgeată care a dat greș, atât. Nu-i cazul să slăbesc O Odată și odată, tot așa a făcut. În câteva rânduri, după obișnuita vizită medicală, îl invită la un aperitiv. Invitația trebuia să fie destul de stăruitoare, fiindcă magherul a refuza mereu. Odată, cu intenții, îl lăsa pe el să plătească. Doctorul, neavând mărunt, scoase din pormă o magnetă nouă, îndoită exact pe jumătate și strigă țalul. Șerban văzând o holbă ochii. Hai, mi-a picat în cursă. Chelnerul n-avea să schimbe. Plecă întins la patron. Mă ierti o clipă zise Voina și ridicându-se de la masă, propuse chelnerului. Dă-mi, te rog, mie, bagnota, îți dau alta în loc, te super? Vai de mine, domnule Voina, se poate. Știi, îmi plac cele noi, le colecționez. Iscălește-te pe ea ca să știu de unde o am." Cam mirat de această neobișnuită rugăminte, chelnerul își puse numele. Hm, multe de ale mai au și boierește Dar ce-i păsă la urma urme? Mai cu seamă că s-a să se cumpac și-și gras. Păi dacă-i vorba de așa ceva, vă strâng hârtii de-asta cu nemiluita. Îmi trec prin mâna atâtea încât... Voina n-a avut timp să-i răspundă. Se grăbi să se întoarcă la masă unde l aștepta mai gherul, în picioare, gata de plecare. După ce se despărțea, lărgă la birou și cercetă lista pe care însemnase toate seriile buclucașe. Calm, cu liniște de statui, confruntă mărele. Deziluzie. Nu se potriveau. Seria bancnotei capturate era la o distanță enormă față de cele scrise pe liste. Mi-a scăpat din gheare. Nu știu cum, dar omul ăsta exercită asupra mea un val de simpatie care mă apropie irezistibil de el. Are în orice car ceva pe care nu-l pot seziza. Văzând că încercările sale tădeau de greș, se hotără să le abandoneze, pentru a nu-și erosi în zadar timpul. Dar nu înainte de a-l consulta pe Gaminski. Cu judecătorul era prieten. Lui putea să-i deschide inima, să-l întrebe ce părere are despre aceste afaceri. Sincer, pe față, cu toată francheța. Dacă el cu nasul său de copoi mirosea urme de culpabilitate, apoi avea toate șansele, punând la bătaie marele lui resurse, să dea în gât pe ucigaș. Îl găsi chiar în seara aceea la club. Luându-l deoparte, îi spuse ceva la ureche. Se retrasă la într-un colț al saldonului, așezându-se conspirativ la o masă liberă. Acolo, voina îi dăduind Vileac Bănuiala cu privire la magheru. Dacă doctorul ar fi tăgăduit față de dumneatea că l-a cunoscut pe Matei, nici prin când nu-mi trecea să-l suspectez. Mă rog, pentru ce ai tăgăduit? De ce n-a spus adevărul din capul locului? Vezi, asta mă contrariază. Îmi da de furcă, înțelegi? Kaminski părea că ascultă culoarea minte și nu așteaptă decât să-i spravească interlocutorul ca să-i dea replica. Dar voina se pierdea într-o beție de cuvinte. Judecătorul îl întrerupse. Mă rog, dumneata, crezi că doctorul ar putea să fie asasinul conului Matei? Moșierul îl măsură lung, surprins. De ce nu? Dumneata, ești de altă părere. Sunt, cum s ar zice, de părere contrarie. Vreau să aud emiurile pe care te sprijin. Ca să fiu sincer niciunul, mai bine zis pe ceva insesizabil, fluid, latent, dar care există în mine ca o realitate incontestabilă. Pe flerul meu profesional, Voi ne înălță din numeri, nu pricepea. Ți se pare curios, așa ca un judecător de instructor să înlăture un element compromisător ce îi se pune la îndemână pentru a recurge la acel fler care s-ar crede că e de esență subiectivă? Ce vrei, experiența mea în materie de criminologie își permite uneori îndreaznel de astea. Am instruit până acum sute, ce zic sute, mii de cazuri, dintre care unele foarte complexe și alambicate. Niciodată însă aparențele nu m-au îndrumat pe o piesă greșită. Intuiția mea de a seziza lucrurile direct în măduva lor, în speță, flerul de care îți pomenisem, mi-a încoronat cu succes sforțările pe doctorul Magherul cunosc personal și sunt în măsură să garantez că e nevinovat ca un mielușel. Atunci dragă jude, cine presupui că ar fi ucigajul? Nu mai e unul dintre cei care au dat primele ajutoare victimelor. Fie cineva din personalul stației sau dintre oamenii de la spitalul din Caransebeș sau chiar de la compania de căi ferate. În sfârșit, oricine afară de Magher. Asta e părerea mea pe care o îscălesc cu mâna pe conștiință. Bine, dar parchetul de acolo a făcut o anchetă, A cercetat pe toți oamenii de servici ai și ai spitalului Și cu toate astea Ce ar face? Cum vrei dumneavoastră să pui mâna pe un tâlhar Care din pricina circumstanțelor speciale În care s-a comis omorul Orice urmă a dispărut Și în această situație? În această situație Numai întâmplarea singură poate să scoate la față pe asasin Dragă jude, cred că mai convins în urma acestei convorbiri, moșierul Șerban Voine lăsă rezolvarea problemei sale în grija timpului.